Але, панове, це нічого вам не дасть. Я і сам не знаю, як мене можна вбити. Він стояв посеред порожньої кімнати і реготав. Крім того, продовжив посол, коли пересміявся, колонізаційна команда вже визначила напрямок. Вони знайдуть вас зі мною чи без мене. Він знову сів. Посміхнувся Це спрацювало, вигукнув Дарік Не такий уже і невразливий цей тип Щось же вбило його друга Альферна Щось у космосі, нагадав Сельсі Цікаво, що ж саме? Дайте подумати, уголос голос розмірковував Дарік Принцип упорядкованості – це має бути якийсь невідомий нам природний закон. А зворотній бік – що може означати «зворотній бік»?» І Він сказав, що колонізаційна команда однаково знайде нас, нагадав Мелі. «Розберімося спочатку з тим, що слід вирішити в першу чергу». Відмахнувся Серсі. Він, можливо, блефує. Хоча навряд. Однак нам все-таки доведеться в першу чергу позбутися посла. «Здається, я здогадався, що означає зворотній бік», – вигукнув Дарік. «Це вражає. Можливо, це допоможе створити нову космологію». «То що ж воно таке?» – зацікавився Серсі. «І чи зможемо ми це якось використати?» Гадаю, що так. Але дозвольте спочатку мені самому розібратися. Мабуть, поїду до свого готелю. Хочу звірити все з науковою літературою. Прошу не турбувати мене кілька годин. Гаразд, погодився Серсі. Але ж про що йдеться? Ні-ні-ні, я можу помилятися, замахав руками Дарік. Дайте мені попрацювати. Він поспіхом вийшов з кімнати. «Як думаєш, до чого він хилить?» запитав Мелі. «І гадки не маю». Серсі знизав плечима. «Давай, ну що, випробуємо ці психологічні штучки?» Спочатку вони заповнили кімнату посла водою на кілька футів. Не так, щоб його потопити, але достатньо, щоб спричинити певні незручності. Додали світло. Вісім годин воно блимало в кімнаті посла. То яскраве, Таке, що сліпило і крізь повіки, то тьмяно, дратівливо, миготіло. Потім долучилися і звуки – вереск, зойки, пронизливий крик, скриготіння, посилене в тисячу разів шкрябання нігтями по шиферу, чудернацькі звуки смоктання, регіт і шепіт. Нарешті – запахи. І взагалі все, що тільки можна було вигадати, щоб довести людину до божевілля. Посол мирно спав серед усього цього рейваху. Отже, наступного дня хрипкувато підсумував Серсі. Доводеться нам ще довго сушити мізки цією проблемою. Психологічні тортури жодним чином не зачепили посла. Здавалося, відбилися лише на Серсі та його людях. «Де біса цей Даріх?» «Досі працює над своєю ідеєю», – відповів Меллі, потираючи заросле щатиною під боріддя. «Сказав, що вже наблизився до мети». «Відштовхватимось від припущення, що він не знайде рішення проблеми», – зіткнув Севсі. «Микайте мозок. Наприклад, якщо посол може перетворитися на що завгодно». То чи є щось таке, на що він перетворитися не зможе? Гарне запитання, півнув Харрісон. Це стосується його реакції, їв далі серці. Не варто кидати спис у людину, яка може перетворитися на нього. Як щодо такої ідеї, підскочив Мелі, приймаємо як належне, що він може перетворитися на що завгодно. Але чи можна було б поставити його в ситуацію, коли він буде атакований по тому, як зміниться? Ну, слухаю, зацікавився Серсі, скажімо, він у небезпеці, перетворюється на те, що йому загрожує. А якщо виникне загроза для того, на що він перетворився, і своєю чергою загроза для цієї нової загрози, «Що він тоді зробить?» «А як саме це реалізувати?» – замислився Серсі. «Ось так, наприклад». Меллі взяв телефон. «Доброго дня! Дайте мені вашингтонський зоопарк. Це терміново!» Посол обернувся, коли відчинилися двері. До кімнати загнали злого голодного тигра і двері зачинилися. Тигр дивився на посла. Посол дивився на тигра. «Досить вигадливо», – пробурчав посол. Від звуку його голосу тигр раптом оскаженів. Він стрибнув, ніби відпущена сталева пружина, і гепнувся на підлогу там, де щойно стояв посол. Двері знову відчинилися, заштовхнули ще одного тигра, і він сердито заревів і скочив на першого. Тигри зіштовхнулися на люту. Посол з'явився на відстані кількох футів, спостерігаючи за ними. І він оглянувся, коли в двері заскочив готовий до нападу лев. Лев стрибнув на посла, майже торкнувся до його голови, але поцілив у порожнечу побачивши, що людина зникла, лев накинувся на одного стерів. Посол знову з'явився на своєму стільці, закурив сигарету і почав спостерігати, як звірі шматують один одного. За 10 хвилин кімната нагадувала бійню. До того часу вистава надокучила послові. Він розгорнув книжку і ліг на ліжко. Здаюся. Розвів руками мелі. «У мене це була остання, хоча б чогось варта ідея». Серсі мовчки втупився у підлогу. Харрісон забився в куток і нишком припав до пляшки. Задзвонив телефон. «Слухаю», – підскочив Серсі. «Я все зрозумів. Дарік не тямився від захвату. «Впевнений, що все саме так і є. Чекайте, я просто зараз спускаюсь і ловлю таксі». Скажіть Харрісону, хай знайде собі кількох помічників. То що ж ви зрозуміли? не втерпів Серсі. Зворотній бік, хаос, відповів Дарік і поклав слухавку. Вони нетерпляче сновигали кімнатою в очікуванні порятунку. Минуло півгодини. Година. Нарешті за три години після свого дзвін війшов Дарік. Привіт! кинув мимохідь. «Привіт, дідько, вас забирай!» – накинувся на нього Серсі. «Де вас носило?» «Поки їхав назад», – почав пояснювати Дарік. «Я ознайомився з філософською концепцією посла. Це досконала праця». «І через це затрималися?» «Ну, так. Водій кілька разів обвіз мене довкола парку, поки я це читав». «Менше з тим. Проїхали. Що там стосовно...» «Як це проїхали!» – несподівано суворо насупився Дарік. «Побоююся, що ви помилялись. Щодо інопланетян, я маю на увазі, цілком слушно і правильно, що вони мають правити нами. І я би справді хотів, щоб вони якомога швидше прибули сюди», – говорив Дарік якось невпевнено. Голос у нього тремтів, обличчям стікав під. Чоловік то стискав, то розтискав пальці, ніби в агонії. «Це складно пояснити», – провадив він. «Але мені все прояснилося щойно, я почав читати. Я зрозумів, які ми дурні, що намагаємося бути незалежними у взаємозалежному всесвіті». І я побачив... «О, послухайте, Серхі, зупинімо всю цю дурню». Та приймімо посла як нашого друга. Заспокойтеся. Серсі аж ногами затупав на абсолютно спокійного фізика. Казна, що верзете. Це справді дивно, пробурмотів Дарік. Я пам'ятаю, що саме відчував, але зараз мої думки змінилися. Думаю, як же вам допомогти. Ви ж не знаєте філософської концепції. Ви зрозумієте, що я маю на увазі, коли прочитаєте ось це. Інн вручив Серсі сто з паперів. Серсі швидко підпалив їх запальничкою. Це нічого, сказав Дарік. Я все запам'ятав. Ви лишень послухайте. Перша аксіома. «Всі народи!» – Серсі вразив його коротким точним ударом, і Дарік гепнувся на підлогу. «Цей текст, вочевидь, семантично закодований», – пояснив Меллі. «Гадаю, він призначений для того, щоб викликати у нас певні реакції. Посол пристосовує свою філософію до психології людей, з якими контактує». «Слухайте, ну, Меллі!» – сказав Серсі. – Зараз усе залежить від вас. Дарік знає або гадає, що знає рішення проблеми. Ви повинні якось витягти це з нього. – Це буде непросто, – зітхнув Мелі, Допомагаючи нам, Ейн почуватиметься зрадником того, у що вірить. – Мене не цікавить, як ви це зробите, – наполягав Серсі. Просто мусите про все дізнатися. «Навіть якщо це може вбити його?» – злякався Меллі. «Навіть якщо це може вбити і вас?» «Допоможіть відвести його в мою лабораторію», – попросив Меллі. Тієї ночі Сельсі та Харрісон удвох стежили за послом зі свого спостережного пункту. Сельсі помітив, що його думки ходять по колу. «Що було Альферна в космосі? Чи може бути на Землі щось подібне? Що це за принцип упорядкованості? Що означає зворотній бік, хаос? Якого біса взагалі я тут роблю?» Запитав він у себе і відразу збагнув, що не можна дозволяти собі таких думок. Що би ви сказали про посла? Звернувся він до Харрісона. Він людина? З вигляду, так, сонно звався Харрісон. Але ж він функціонує не як людина. Цікаво, чи це його справжній стан? Харрісон похитав головою і запалив люльку. Чим же він і насправді? Допитувався Серсі. Вигляд, як у людини, але може перетворюватися на що завгодно. На нього не можна напасти, він адаптується. Схожий на воду, яка приймає форму будь-якої посудини. Якщо її закип'ятити, це теж буде вода, позіхнув Харрісон. Звичайно, вода не має власної форми. Чи все ж таки має? Яка в неї основа? Харрісон намагався зосередитися на словах Серсі. Молекулярна структура матриця. Матриця, повторив Серсі і собі позіхаючи. Структура. М -м -м. Має бути щось подібне. Структура абстрактна. Чи не так? Звичайно, певна структура може втілитися в що завгодно. Що таке я зараз сказав? Поміркуймо, провадив Серсі. Структура, матриця. Вигляд посла може змінюватися, але мусить бути щось основне, воно зберігає його особистість, щось незмінне, незалежно від форми, яку він приймає. Ніби шматочок нитки, промимрив Харрісон із заплющеними очима. А вже ж, зав'яжіть її у вузлик, сукайте з неї мотузку, обмотайте нею палець, вона все одно залишається ниткою. Так-так. Але як порушити саму структуру? – запитав Серсі. І чому не можна поспати? Гбісу посла з його ордою колоністів. Серсі на хвилину заплющив очі. Прокиньтеся, полковнику! Серсі на силу розплющив очі і побачив перед собою Меллі, поряд хропів Харрісон. Ну, ви щось дізналися? Нічого розвів руками Меллі. Ця філософія нато вплинула на нього. Начебто не змінила його особистості, але Дарік знає, що він хотів убити посла. І що на це були досить вагомі причини Але зараз його почуття неоднозначні У нього досі є відчуття, що він зраджує нас З одного боку, він не може зашкодити послу З іншого – нам Отже, він нічого не скаже Боюся, це не так просто Похитав головою Мелі Розумієте, перед ним неначе складна перешкода, яку потрібно здолати, до того ж, я гадаю, ця філософія зашкодила його розуму. Що ви маєте на увазі? Серсі підвівся. Мені шкода, знизав плече Мамелі, але я тут нічого не можу вдіяти. Дарік пережив жахливу внутрішню боротьбу, і коли вона його цілком виснажила. «Відступив. Боюся, він споживолів. Я хочу його побачити». Вони пішли коридором до лабораторії Меллі. Дарік лежав на дивані з кляними очима, втупившись у щось невидиме. «Чи існує спосіб лікування від цього?» – запитав Серсі. «Шокова терапія? Можливо», – невпевнено промовив Меллі. «Але на це потрібно багато часу» і, ймовірно, виявиться заблокованим усе, пов'язане з причинами хвороби. Серсій відвернувся. Йому раптом стало недобре. Навіть якби вдалося вилікувати Даріка, було б запізно. Інопланетяни, мабуть, уже отримали повідомлення посла і без сумніву рухаються до землі. «А це що?» і Він підняв клаптик паперу, який лежав біля руки Даріка. «Щось він там шкрябав ручкою» сказав Меллі. Може, там щось написано? Серсі прочитав у голос. Потривалих роздумах я зрозумів, що Хаос і Горгона Медуза тісно пов'язані між собою. Що ж це означає? Розгубився Меллі. І гадки не маю. Спантеличений Серсі потер чоло. Він завжди цікавився легендами. «Нагадує маячню шизофреника», – сказав психіатр. Серсі прочитав знову. «По тривалих роздумах я зрозумів, що хаос і горгона медуза тісно пов'язані між собою». І дивився на записку. «Може бути таке, – звернувся він раптом до Мелі, – що Дарік намагається дати нам ключ, намагається обдурити себе самого, дати розгадку і одночасно не дати». «Таке можливе», – погодився Мелі. «Незграбний компроміс. Але що це може означати?» «Хаос!» – Сельсі пригадав, що Дарік згадував це слово в телефонній розмові. «Це первісний стан Всесвіту в грецькій міфології. Безформність, з якої все виникло». «Щось таке», – кивнув Мелі. «А медуза...» була однією з трьох сестер жахливими обличчями. Серці на якусь мить застиг, втупившись у папірець. Хаос, медуза і принцип упорядкованості. Звичайно, я зрозумів. Ейн розвернувся і вибіг із кімнати. Мелі подивився йому вслід, набрав ліків у шприц і пішов слідом. У кімнаті, з якої стежили за послом, Серсі розбудив сонного Харрісона. «Слухайте ж, бо, — гарячковав він, — я хочу, щоб ви дещо змайстрували, і то швидко. Ви чуєте?» «Та чую вже!» — Харрісон кліпнув висів. «Що за поспіх!» «Я знаю, що саме Дарік хотів повідомити нам!» — поквапливо заговорив Серсі. «Зараз поясню, чого хочу!» «Мелі, облиште врешті цього шприця, я не схиблений!» Хочу, щоб ви знайшли мені книгу з грецької міфології. І притмом. Розшукати книгу з грецької міфології – непросте завдання, як на другу по півночі. За допомогою людей з ФБР Меллі зірвав з ліжка продавця книгарні, отримав потрібну книгу і помчав назад. Украй збуджений серці з червоними очима, Харрісон і його помічники поралися біля трьох дивних агрегатів незрозумілого призначення – Серсі вихопив книжку з рук Меллі, щось там розшукав, прочитав і відклав. Це грандіозно, вигукнув він. Ну, ми це встановили. Харрісоне, все у вас готове? Майже. Харрісон з десятком помічників приглинчували останні деталі. То ви поясните мені, що це таке? І мені теж долучився Меллі. «Я не збираюся тримати це в секреті», – відмахнувся Серсі. «Просто поспішаю. Поясню все в роботі». І він підвівся. «Гаразд, розбудімо посла». На екрані вони бачили, як електричний розряд, що вдарив зі стелі, вразив посла у ліжку. Той митцю зник. «Тепер Їїн є частиною цього потоку електронів, чи не так?» – запитав Серсі. «І він сам це казав», – підтвердив Меллі. «Але все-таки він якось зберігає в цьому потоці власну структуру», – вівдалі Серсі. «Інакше не зміг би відновитися. Тепер ми запустимо перший дезорганізатор». Харрісон увімкнув машину в мережу і відіслав своїх помічників. «Ось графік електронного потоку», – показав Серсі. «Помічаєте різницю?» На графіку з'явилася нерегулярна серія піків і спадів, яка постійно зміщувалась у довільному порядку. «Ви пам'ятаєте, як загіпнотизували посла?» «Він говорив про свого друга, який загинув у космосі». «Так», – кивнув Мелі, – «його друга вбила якась випадковість». «І він сказав ще дещо», – провадив Серсі. І він сказав, що основний принцип упорядкованості зазвичай запобігає подібним впливам. Що ви про це думаєте? Принцип упорядкованості, повільно повторив Меллі. По-моєму, Дарік сказав, що це новий закон природи. Так і є, але подумайте, що за цим побачив Дарік? Якщо принцип упорядкованості виконує певні функції, то має щось і протистояти йому. Що протистоїть упорядкованості? Хаос. Ось, про що здогадався Дарік і про що і ми мали здогадатися. Хаос лежить в основі всього, і з нього виник принцип упорядкованості. Цей принцип, якщо я правильно зрозумів, прагне здолати первісний хаос, всьому дати лад. Але хаос досі верує у місцях, на які натрапив Альферн. Можливо, впорядковані структури в космосі слабші. Хоч би там як, ці плями небезпечні, поки принцип упорядкованості не попрацював над ними. І він повернувся до щитка. Гаразд, Харрісоне, вімкніть другий дезорганізатор. Піки та спади змінювалися на графіку. Вони почали створювати на моніторі приладу божевільні, безглузді конфігурації. Розглянемо слова Даріга в цьому плані. Хаос, як відомо, лежить в основі всього. З нього почалось все. Горгона медуза – це те, на що не можна дивитися. Вона перетворювала людей на камінь, якщо ви пам'ятаєте. Знищувала їх, отже. Тарік знайшов зв'язок між хаосом і тим, на що не можна дивитися. Все це, звісно, стосується посла. Посол не може дивитися на хаос. вигукнув Мелі. Саме так посол здатний нескінченно змінюватись і перетворюватись, але щось основне матриця, незмінне, бо тоді від нього нічого не лишилося. Аби знищити щось аж таке абстрактне, як структура, нам потрібен стан, у якому жодна структурованість неможлива. Стан хаосу. Третій дезорганізатор увімкнули в мережу. Графік нагадував слід гусені на підпитку. Ті дезорганізатори – ідея Харрісона, пояснив Серсій. І я розказав йому, що хотів би створити електричний струм з абсолютно неузгодженими показниками. Дезорганізатори створюють перешкоди. Перший змінює характеристики електричного струму. Його призначення створити стан безсистемності. Другий намагається зруйнувати структурованість, залишену першим. Третій налаштований на знищення будь-якої системності, що могла залишитися після роботи перших двох. Тоді вони перезавантажуються знову, і будь-які рештки системи знищуються за кілька циклів. Принаймні, я сподіваюся на це. Це має викликати стан хаосу? Мелів дивлявся в екран. Якийсь час вони чули тільки гудіння приладів та споглядали божевільні стрибки графіків на екранах. Згодом посеред кімнати посла виникла пляма. Вона коливалася, то зменшуючись, то розтягуючись. Далі почало відбуватися щось незбагненне. Все, що потрапляло всередину плями, зникало. «Вимкніть — Вимкніть! — скрикнув Серсі. Харізон клацнув рубильником. Пляма і далі збільшувалася. — А чому ми можемо дивитися на це? — запитав Меллі, не відриваючи погляду від екрану. «Щит Персея, пам'ятаєте?» – сказав Серсі. Використовуючи його як дзеркало, Персей міг дивитися на медузу. «І досі росте!» – вигукнув Мелі. «Певного ризику тут не можна уникнути», – відповів Серсі. «Завжди залишається можливість того, що хаос розповсюджуватиметься без перешкод. Якщо це станеться, не матиме великого значення, що... Пляма перестала зростати. Її краї коливалися, розпливались, а далі почали звужуватися. «Принцип упорядкованості», – видихнув Серсі і відкинувся на спинку стільця. «Ну, і як там посол?» – запитав він за кілька хвилин. Пляма і далі коливалася, нарешті зникла. Прогримів вибух. Сталеві стіни вігнулися всередину, але стояли. Екран згас. Пляма поглинула все повітря в кімнаті, пояснив Серсі, разом із меблями і послом. Ін цього не переніс, зрадів Меллі. Жодна структура не може співвідноситися зі станом безсистемності. Він пішов за Ельферном. Меллі нервово хихотів. Серсі відчув, що ось-ось приєднається до нього, але опанував себе. «Заспокойтесь», – сказав він. «Це ще не кінець». «Але ж ми з цим упоралися, посол!» «Так-то воно так, але ж у нашій ділянці космосу никає чужорідний флот. І такий потушний, що воднева бомба йому, як докучлива муха». Вони розшукуватимуть нас. Серсій підвівся. Йдіть додому, виспіться. Щось мені підказує, що саме нам завтра доведеться вигадувати спосіб маскування цілої планети.